Третата лекция е Юда. Продължение. Без разпятието опадъкът на света щеше да бъде страшен. А сега то е само нещо лошо. Просто нещо лошо. Но Бог, както винаги, никога не греши. Той даде на човека и човечеството възраждането. И сам Юда казва, аз тръгнах на там, където е тъмнината, за да осветя Бог в себе си. Юда е старо същество на истината и любовта. Разбира се, както казах, неразбран от хората. Но това е без значение. Но пък нито един посветен никога по всяко време не е държал да бъде разбран от хората. Той въобще няма такава идея. Всеки посветен. Да бъде разбран от хората или от обществото. Той държи единствено на Бога и живее за Бога. Какво казват хората е без значение. Никога не е лесно да разбереш посветен като юда. Такова дълбоко древно същество. Същество с такава огромна любов не може да разбереш лесно. Даже ако ти е позволено не може да разбереш лесно този въпрос. Сам Христос е споделил с Юда много свои съкровенни тайни, недуховни, съкровенни тайни. А това е мярка за велико доверие. Такова доверие, както казах, не се изработва само за няколко прираждания. Ще обясня. Да имаш хора, които са ти много близки и да споделяш с тях някои дълбоки. Неща, това са много различни неща. Става просто да споделяш съкровени неща. Да са ти близки е едно, а да споделяш съкровени неща е друго. А в Евангелието на Юда се казва, че Христос и Юда често се отделяли на уединени разговори. Юда е тайно свързан с Христос и Неговото предназначение, за да може Христос да се реализира като Велик Безсмъртен Дух. Докато физическото тяло, то си е временна работа. Юда е избран, защото е можел да разбере истинската роля и тайния чист път на Христос. Той е осъзнал, че разпятието е свързано с настоящето и бъдещото човечество. И той е видял в себе си скритата Божия сила, чрез която да понесе тайната и тежестта на това мистично предателство. И тази тежка участ, той е видял себе си Божията сила и разбрал, че ще понесе. Юда знаеше, че това предателство е тясно свързано с бъдещото спасение на човечеството. И тук и Юда, и Христос правят огромна изкупителна жертва, тук и двамата се самоотричат по-своемо, за да ослужат на величествената истина, която е Отец. Всичко тук е заради него, заради Бога. И те са напълно осъзнати и се прегръщат като братя. Изключителна прегръдка на две мистични същества – между които стои самия Бог. И освен това, и Бог в тях се прегръща. Но това остава съвсем скрито. Тук двама велики посветени се жертват за великия замисъл на Бога и за Неговата истина. Защото тази истина за тях е всичко. Не е нещо до някаде, за тях тя е всичко. Тези две велики древни същества, действащи пред лицето на своя отец, на когото служат с цялата си любов, разбират, че това е грандиозен момент в човешката история, по-скоро в окултната история. И тази мистична целувка, която е древното братство между тях, която още един път запечатва древното доверие за винаги и в други светове. Защото любовта им към живия Отец е безусловна. Пък и затова те са избрани. Колко велико, колко ясно и колко е неразбрано това събитие. И това е Евангелие. Гностично Евангелие. Но, както казах, това е тайно Евангелие. Това е гносис. Христос е знаел за разпятието и наближаващия час, който е друго чудно събитие, завръщане в извора, завръщане в своя Отец. Няма по-голяма красота от това, да знаеш откъде си излязал и къде се завръщаш и то напълно осъзнато, не да питаш откъде си и къде отиваш, а да знаеш, да знаеш истински, несмесено, гностично, откъде къде си излязал и къде си връщаш. И Христос казва в Библията, истина ви казвам, че един от вас ще ми предаде. Това е и определеното събитие от отец. И то трябва да се случи, но учениците се опечелили. Това говори за тяхното неразбиране. Те нямат откровение и поради това не знаят дълбокия замисъл на Бога. Те не знаят и друго, че всеки замисъл на Бога е винаги най-доброто събитие. Всеки замисъл, каквото и да се случва, това е винаги най-доброто събитие. Христос по време на Тайната вечеря в един момент посочва кой ще го предаде. Разбира се, че Той знае, да нали те дълго са обмисляли с Юда това. А учениците на Христос не предприемат никакви мерки срещу Юда. Защото ни им е позволено. Защото Отец има своя воля и Той е преградата.